مرجاني صناع حياتي قمارلاني منار الهدات <سؤال> قنا مرجاني صناع حياتي قمارلاني منار الهدات فزنوا صبتي وصاروا بنا تنيشيد الحياتي توانا بعزم الابات توانا بعزم الأبات. آه يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من ارمى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره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 onda ko kako njemu dolikuje. Tamo jedan grob za glavu. se Nemu subhana od zla naših djela. Naših duša, koje su sklone zlu. Inna nafsala an sklone zlu osim koji je Allah smilo. Svi da nema drugog boganstva sam Allaha subhana ve taala. Ko nema druga Sve uročimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov robi, njegov poslanik. Koga Allah uputi, nema te opcije koja će ga sa pravog puta odvesti. A koga Allah te varake u Teala sa pravom u zabludi ostavi, nema toga koja će ga uputiti svema ako to Allah te varake u Teala odluči. Molim Allaha te varake u Teala na početku da ovaj skup blagoslovi I donit ću vam radosnu vijest od naših poslanih, sallallahu alaihi wasallam, v hadisu, kojem kaže Mežte maa qavmun fi beytil mi bujuti Allahi atlune kitabe wa teda rasulnehu beynahum illa nezalata alaihimu sakine. Neće se Allahove robavi skupiti u jednog od Allahovej kuća, da spomenju Allaha tabaraka wa ta'ala i da Allahove ajate قد اسنئچه اني سميرنوس قد الله غفرت بغشيتهم الرحمه يا الله تشمسملوات وحفتهم الملائكه ان ذكر شيء ماله ليس سوى انكريله وذكرهم الله في من عنده يا الله تشبمينتي قد na slaviti, jednostavno. Vajutim, odkrišu an tohu, toku pradaava, jauza Allah'u pomoč. Jalejuši da, sva kuri istimo, kur'anskim ayetima, kujimačima sada govoriti. Allah jale šanuhu u kur'anu kaže, a'udhu billahi min al-shaytan rajeem. Ya eyyuhal ladzina ámanu, dhuluu fissilmi wala tatabiju khutuati shaytani, innahu lakum adumun bihin. Oviernici, Kada se kaže u Kur'anu o vjernici, znajete da nakon toga dolazi ili naredba, ili zabrana. Tako i na vjernicima da dobro poslušaju što Allah nakon toga kaže. Uđite u vjeru potpuno i nemojte slijediti šeitanove stope, oni vam je zaista otvoren neprijatelj. Međutim, Allah je u ovom ajetu nazvao vjeru silmom, a po drugom kirajetu selmi, uthulu fi selmi. A po fi silmi. Što u osnovi znači mir, sigurnost, primir je. Što mi možemo slobodno reći u našem rječniku nema belaja. Sve je pod kontrolom. Zašto je Allah te barake o teala nazvao ovdje silmi ili sen? Da znaju vjernici i da znaju ljudi da ako žele sigurnost na ovome svijetu, nakon što ih je Allah da ne zaboravimo naš cilj, spustio iz dženneta njihovog pravca, Adam a.s. zbog grijeha koji je učinio, kaderom ih je spustio na ovaj svijet, da određeno vrijeme borave u njemu, kako bi se Allahu vratili. Jedno od najvećih blagodati na ovome svijetu, nakon imana u Allaha tabaraka wa ta'ala, jeste sigurnost. Men kana aminen fi sirbihi, Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, ko bude siguran u svojoj postelji, u svojoj kući, wa utje pute jevmi, i bude mu dato da jedan dan samo jede. Ne mjesec dana, da samo jedan dan da ima što jede. Wa huwa mu'afan fi džesedihi, i bude zdrav, ne bude bolestan, valid, na postelji, kao da mu je čitav dunja u ljudi. Sigurnost. I to se može osjetiti kada dođe do rata, šta sigurnost znači. I Allah je na više mjesta u Kur'anu spomenuo tu sigurnost. Da bi nam dao recept kako da je zaslužimo. Wa'ada Allahul lezina amanu wa amilu salihati la istakli fennahum fil ard. Allah je obećao onima koji vjeruju i dobra djela čine dva uvjeta. Vjeruju i dobra djela činne. Da će ih učiniti khalifama namjesnicima na ovoj zemlji. Wa le yumakinan lahum dina humul lazi ertadala hum i da će im učvrstiti vjeru na koje jesu, prava vjera, islam. Wa le yubedilennahum in ba'di khaufihim emna. I da će im Ima uslov. Ja abudunani laju širikunabih šehtu. Da me obožavaju i da mi nikoga намне сматрей الله جل شانه و درغم قرانस्को мае الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس نريدي су настали на земли због руку или због онга што су люди чинили ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون دا осيه تي казму во дуньялуску не били Dakle, odgovorna današnja zbivanja u čitom svijetu od zemljotresa, od tsunamija, od svih ostalih dešavana, nereda na zemlji, jeste povuka vjernicima i onima koji uzimaju pouku da se Allaho vrate. I da u potpuno u vjeru, kao smo rekli u prvom koranskom ajetu, potpuno vjeru uđu. Kako bi bili sigurni od Allahove kazni na ovome i na onome svijetu. Jer kao što smo rekli, sigurnost je nakon imana u Allaha Jaldešanuhu najveća blagodat. Međutim, desi se nerev na zemlji i nema sigurnosti onoga trenutka kada ljudi zarade to svojim rukama i kada napuste propise koje je Allaha ostavio da se poštuju. Jer je Allah stvorio ljude samo srednim ciljem. Oman khlqtu al-jinna wal illa liya'budun. Ni samiludan ni, ni ni jinna svorio sam da me da me obožavaju. Kadaj Abdullah ibn Selam primio islam. A bio je od učenjaka židova. Ashab Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam rekao je Allahu poslanice Šta misliš da ja i moji prijatelji koji su bili Židovi pa primili islam da uzmemo citate iz Tavrata i da ih navečer učimo na noćal namazu. Da li je to dobro? Pa je Allah objavio ovaj kuranski ajet: "Ajullezina amanu udkhulu fi's-silmi kaf." O vjernici, uđite potpuno u Allahu vjeru. وَلَا تَتَّبِيَوْمْ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ i nemojte slijediti šeitanove stope. Zašto? اَشْيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرِ Šeitan vas plaši sa nemaštinom. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ i naređuje vam da činite loša djela. Jer onaj koga šeitan ubijedi da će ga osiromašiti ili da će osiromašiti nakon što napusti Allahu vjeru taj spremani da ukrade a krađa za sobom, povodi ubijstvo i ostale grijehe. Jer oni koji poslušaju šeitana i prepadnu se i kaže im šeitan nemojte klanjati pet vakata u njihovom određenom vremenu jer nećeš moći da zaradiš. Nećeš imati na fake. Ako se budeš pridržavao Allahove vjere nećeš naći posao u ovom vaktu. Težak vakat, ekonomska kriza ko će ti dat posao ti muslimanu? Još ako mu uvjetuješ sa džumom i sa podne i kindijom, ako se zadesiš na poslu, tamo vam poslano ište niko zaposliti. Međutim, oni koji poslušaju naše gospodara, koji u istom ajetu rekao, Wallahu jaidukum magfilata minhu wa fadla, a Allah vam garantuje i obećava oprost i obećava vam svaki nimet i fadl i dobrotu od Da ako se Allahu vjere budete držali, da vas nikada neće ostaviti na cjedilu. I mi smo to vidjeli kroz historiju islama, da nikada ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nije ostao na cjedilu zato što se držao Allahove vjere. Dajtem jedan primjer kada su se muslimani dosljedno držali Allahove vjere i zbog toga propali. Nećete naći jedan primjer. Međutim, ologa trenutka kada muslimani izgube cilj zbog kojih su spušteni na ovaj svijet. Izgube se u tminama dunjaluka, koji te kako može biti koban. Ne želimo reći ovim da muslimani ne trebaju da budu dobri u ekonomiji. Mi imamo primere ashaba, Allaho i poslanika, koji su u to doba, kada se karavane teško kroz pustinju kretale, imali smo ashabe koji su, kada su preselili na bolji svijet, zato što je Allah obećao džennet, Sjekirama sjekli zlato u naslednom pravu da podijeli njihovim sinoma, sinovima i kćerima. Musliman treba da bude dobrostojeći i pogotovo ovim vremenima kada toga manjkana na obavezaj muslimanima da se razviju ekonomski i da budu jaki, da budu bogati, da mogu pod pomoći Allahu vjeru. Jer ova vjera je pod pomognuta sa, i, i metkom i sa ljudima. Međutim, nikako ne smijemo da se zavaramo da i metak i skupljanje ovog, ovog dunjavlučkih dobara treba da nas odvrati od ovog puta. Ili da neko kaže, ja mogu skratiti ovo od ili ono zato što treba da skupljam na fatnu. Jer Omer radijallahu anhu, koji je primjer svima onima koji imaju nešto od ovoga dunjavluka, kada ga je odvratila njegova bašta koji je sijao i okopavao, a bio je kindijski vakat, odvratila ga je od namaza u džematu. Šta je rekao? Kaže, odvratila si me od jednog namaza u džematu, hindijskog. Kaže, dajem te na Allahu me putu. Dao je čitao u baštu. Imamo još nešto veće od toga. Allah spominje Sulejmana o hebnali Davude Suleymane ni'men abdu innahu awwabu i mi smo... Da li Davudu Suleymana, svim bio. lijep je to rob, puno je se kajio Allahu. Izu ureda alejihi bil' ašihi saafinatul džijad. Kada su mu kaže u poslepodnevnom vremenu njegovih konji došli na, na livadu, ispred njegove kući. Gledao je, naslađivao se pogledima u konje koji su krila imali braću. A šta nam je dokaz da su imali krila? Jer u doslovni hadiz gdje je Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam ušao kod Aiše radi allahu anha dok je još mala bila pa se ona igrala sa improvizovanim igračkama od drvlja je nešto je zavezala igra se s time pa je nasmijani poslanih sallallahu alaihi sallam raspoložen sa njom kaže o Aiša šta je to? pa monah kaže krila konji kaže poslanih sallallahu alaihi sallam zar ima krila konja? kaže Aisha Mudra koja je nazvana Alimom svoga vremena zar nisi Allaho poslanice čuo za Suleimanove krilati konje pa se je naslijeo Salam Alihi Wasallam u tefsirima se spominje da je Suleiman imao 20.000 krilati konja kada su onako pasli pred njim lijepi krupni zaboravili nek Indiju svi Allahovi poslanici su klanjali A ne bi neko pomislio da je bilo Allahovi poslanika koji nisu se klanjali Allahom. Svi su se klanjali i imali istu vjeru kao što je imao naš poslanik vjeru Islama. Pa kada vidio da je sunce već zašlo kaže Rudduha Ali Dovedte ih sve meni. Čudno. Sve ih pokla. Pobio je sve. Kaže, zar da ovo do njalučka korist, da me spriču da Allaho i vjeri? I od spominjanja moga gospodara u kindijsko vrijeme, mi znamo dobro koliko je vrijedno i kindijsko vrijeme. Da su čak veliki broj mufesira za kuranski ajt u Suri Bekar rekli, hafidala, salavati, osalatil, usta, čuvajte namaz, a pogotovo u srednji, da su rekli da je to i kindija. Neki kažu da je saba. I znamo da se meleci mijenjaju dana i noći na kindijskom baktu Pa i Allah upita kada se vrati, kako ste zatekli moje robove? Pa kaže, zatekli smo ih bi Ibadetu i do kraja. Međutim, kada pogledamo na kraju, iskon, ovamo šeitan plaši ljude sa siromaštvom i navraća ih da rade loša djela i kaže im, ne držite se Allahove vjere jer ćete tako siromašiti i obećava im da će se obogatiti tek onda kada budu 24 saate radili za ovaj svijet. Allah obećava nešto drugo. I na vjerniku je pametnom da odluči kojim putem da ide. Da ide Allahovim putem. Putem onoga za koji je re, koji rekao sam za sebe, inna Allahe la yuklifu l-mi'ad. Allah nikada neće svoje obećanje prekršiti. Kada će se to obstiniti? Kada sve bude gotovo. Wa kale šajtanu, lemma kudijel amr, I reći će šeitan da bi svojim sljedbenicima povećao kazmu i tugu kada se sve završi, Allah kaže u Kur'anu. A šta je to kada se sve završi? Kada dženetlije uđu u džennet i vide sve ono što im je Allah obećao. I kao što Allah kaže u Kur'anu u suri Al-A'raf, kada se budu dovikivali dženetlije i dženetlije, pa kažu dženetlije mi smo našli ono obećane koje nam je Allah dao i ispunio ga je subhane a jeste li vi džahenemlije našli ono što vam Allah obećao? i kada uđu džahenemlije u džahenem bit će i blisu da se obrati da održi zadnji govor svojim sredbenicima onima kojima je govorio stalno na dalju idite ovim putem slušajte mene Nemojte se držati Kur'ana i Sunneta, nemojte slijediti put islama, propašete. Wa qal shaytanu lamma qudi al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq. I Allah vam je obećao, ispunio je svoje obećanje. Gotovo je završeno, nema koga bi da zavedi. Fariqun fil-džanati wa fariqun sair Skupina u džennetu, skupina u jehennemu. Wa taw. Smrt se zaključala. Nema više smrti. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَحْلَفْتُكُمْ Ja sam vam svoja obećanja stavno davao ja sam vas i nevjerio. Priznaj. I to će samo tugu povećati džahenem lijama. Zato što فَلَعَتَ لُومُونِ وَلُومُوا امْفُسَكُمْ Nemojte kaže mene grditi. Reć će ni mi bliz. Jer tada će početi da ga grde. Zašto si nas Allahovog puta odveo? Kaže وَلُومُوا امْفُسَكُمْ Sami sebe krivite. Ma ja ne bi msrcih vam, ma ne ste bi msrcih. Nit ja mogu pomoći vama, niti vi meni. Međutim je li imao on vlast nadama, na ovome svijetu? Je li imao li kakav dokaz Iblis kada je govorio ljudima: "Nemojte se Allahov puta držati. Nije sigurnost u Allahovu vjeru, nego je sigurnost da ideš sa mnom." Reče će šejtan u tom istom Kuranskom ayetu: "Ja nad vama nikakvu vlast nisam imao." niti sam imao ikakvog dokaza kad sam vas pozivao osim illa en da'autukum feste džeptum li ja sam samo govorio vi ste mi se odazivali nisam imao uzicu pa da vas privježem sa njom pa da vam kažem dođite ovam a toga dana će zulumčari i oni koji su nepravedni bili osjetiti bolnu patnju Tako da vjernici trebaju da znaju da je svaka sigurnost i svaki hajr i svaki fadl ima gfiret kod Allaha. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nikome ne, nepradlo nečinu. Allah kaže i obraća se vjernicima da ih upozna na koji način će sigurnost steći na ovome svijetu kada kaže Ala inna avlija Allahi la khaufna alaihim u lahum jahzanum Moje evlije, kaže Allah. Moji dobri robovi, mu'mini, nema za njih nikakvoga straha, niti za čin trebaju da tuguju. Koja je definicija evlije? Je li evlija onaj koji kaže za sebe ja ne trebam da klanjam, ja imam čisto srce, ili uvoj ili onu. Allah u drugom kuranskom ajtu odmaj iza njega kaže elevine amenu okianu jetakun, lahko on koji vjeruju i bogo bojazni su to su Allah je evlije. in nika fog straha nema zanji. ona i koji vjeju Allah i koji je bogobojazan, taj steče pravo kod Allaha da je njegova evlija. Allahu kucija hadisu kaže menada ali faقد bilb a kog ko mog evliju mog dobrog roba, Napadne, ja sam rat objavio. Što znači da je na samo da budeš blizak Allahu tebara, a na Allahu je subhanahu ta'ala koji obećao da će svojim evrijama dati sigurnost, on će te braniti. Međutim, onoga trenutka kada ljudi se poigraju i kad lakomisleni prema Allahu postanu i misle da i neće zatrefiti Allahova kazna zato što rade ovo ili ono, onda će se pojaviti tsunami, onda će se pojaviti i zemlja tresi i ne I onda kada nam neko kaže, ubio se ovaj zbog, zato što je bio žirant, kamatni, nije mogao da vraća kredit, kaže pa je otišao pred banku i ubio se. Ovaj se objesio, ono me žena pobjegla, ovo je djeto otišlo u bandite, ne treba to da nas začudi. Zato što su takvi ljudi koji rade te velike grijehe objavili rat Allahu i poslaniku. Fa illam tefa'alu fe'tanu bi harbi min Allahi wa rasulim. Ako ne prestanete sa kamatom, uzimati ili davati, znajte da vam Allah i Poslanik ratu objavljuju. A teško ono me kome Allah subhanahu wa taala ratu objavi. Kada pogledamo Kur'ansko hadijski citate, primijetićemo da Allah subhanahu wa taala I naš postanik, sallallahu alaihi wasallam, žele kako, da kako žele da izgrade jedno društvo zdravo, gdje će ljudi biti sigurni u njemu, žele da izgrade jednog pojedinca koji će se bojati Allah kada sam bude. Tako da u islamskom društvu imamo jednu skupinu koja, kako se navodi u doba shaba, da je po 20 godina su znali čuvati emanet jednog brata Po 20 godina da čuva je manet svoga brata. Povjeri mu novac, 20 godina novac stoji. Dođu koji god dvakat novac te čeka. I ga pro U društvu koje je kada bi se našlo na pola da milion maraka. Ne bi taj zdrav insan koji se Allah aboji ni pomislio da ih uzme. Nego prvo što mu je na umu, jeste da kaže koje, čiji, ovo, čiji je vlasnikovi novac. I ovih para. Imamo društvo koje ne samo da bi uzelo te pare, pokvareno društvo koje se Allah ne boji, nego imamo društvo koji krade, koje zbog krađe ubija, koji radi zločine, koji rade čine nered svojim rukama na zemlju. Uporete islamsko društvo koje je odgojeno na Koran i na sunnetu i to društvo je dobilo sigurnost. Kao što Allah kaže malo prije smo citirali ajet Allah je obećao vjernicima koji Rade dobra djela, dače ih učinti khalifama na mesicama na uwe zeml. Jer je Allah subhanahu wa ta'la stvorio u zemlju za vijerni ke. Qul man harra nizina Allahi ileti akhraj li'ibadih wa ttaybati min rizq. I reci kve taj kve zabranio ukra se Allah izveo i zemlje. I dobra djela, qul hiya lillazina ámanu filhajati djunja khaliçta yom al qiyama. To za vjernike na ovome svijetu, a posebno na ovome svijetu samo i njima dozvoljeno. Tako da ne bi neko mislio da je ovaj svijet za nevjernike i da vjernici trebaju da se povuku u kuće i u mjeseči i da ne trebaju da izađu vani. Allah je stvorio zemlju i on je njim vladar. I dao je muslimanima da se njome služe. I da ne njoj uživaju onako kako je Allah propisao. Jer često u Koranu kada Allah kritikuje One koji nisu povjerovali s poslanikom i muširike toga da doba kaže im zašto ste zabranili ono što vam je Allah dozvolio. Zašto ste zabranili jela koje je mi Allaho halalio? Jedna ako je zabranjeno da čovjek o haram sebi ono što mi Allaho halalio kao što mu je zabranjeno da o harami i lo halali ono što je haram. Međutim, kada pojedinac izgradi sebe, kada imamo skupinu vjednika koji su izgrađeni na islamu, na imanu, na bogobojazosti, tada oni počinju da razmišljaju društveno. Jer je islam došao da napravi ili da odgoji jedno čitavo društvo kako će se potpomagati u dobru i u, u bogobojazosti. Allah kaže وطقوة, i potpomozite se u dobročinstvu i bogobojaznosti wala taawanu ala al-ismi wal-udwan inemajte se podpomagati na griješenju i na neprijateljstvu wattaqullahu ya laha se bojte inallaha shadidul iqab ya allah je stoko je stoko kaže allah što znači da vjernici trebaju da jedan drugom budu potpora kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem al vjerniku potpod poput tvrđave je shutdu ba'duhum ba'da Jedan drugog potpomažu, potpiru se. Da jedna cigla stoji na sred zgrade sama od sebe, dano bi pala, nikada ne bi ni stajala. Međutim, stoji zbog ostalih cigla, tako i sa virnicima. I mnogo je predaje, mnogo je hadisa, mnogo je kuranske ajeta koji govore o dobročinstvu jednim među, prema drugima. I Allah uvijek mohsine, uvijek mohsine i dobročinitelje spominje po hajru. Inna Allah ju higbol Allah voli dobročinitelje. Inna Allah ma'alavine taqavu. Allah će se bojeaznima. Inna Allaha la yudī'u ajra Oni koji se boje da će im promaći nagrada na novom svijetu neka budu dobročinitelji. Jer Allah obećao dobročinitelima da nikako neće dozvoliti da njihova nagrada propadne. Također navesimo par hadisa gdje Allah posani sallallahu aleyhi ve sellem garantuje sigurnost vjednicima ko urade određena djela kaže posani sallallahu aleyhi ve sellem men sallal fejra fi jema'a fahu'a fi dhimmat illa pogledajte, jedno djelo ko klanja sabahu u jema'atu on je pod Allahom zaštitu ne treba da se boji toga dana men sallal fejra fi jema'a fahu'a fi dhimmat illa u drugim hadisima se spominje ko bude ostao i ashabi govorili često kada ne bi ostali nakon sabah namaza do izlaza sunce i da klajemo dva rekiata bojali bi se toga dana da nećemo moći da stignemo sve ono što nam je od obaveza naređeno tako da su ostajali i zikrili Allah s.a. mi imamo u jutarnim večernim zikrovima dosta do ova gdje vjernici kažu Allahum ahfadlim bejnje dejomu halfi u animini u animini u animali Allahumoj sačuvaj me s prijeda, sa zada sa moje desne, moje lijeve, stranomu mi fevki i odozgo i odozdo da bi Allah subhanahu wa ta'ala tom čovjeku kao individui dao sigurnost i da se ne treba da boji ničega i da u toku dana sve što zanijeti da uradi od hajra da ćemo Allah pomoći na tome tako ključ svega na kraju jeste da se mi pridržavamo Allahove vjeri i da mi budemo dosljedni poslanice Muhameda sallallahu alayhi wasallam i da tek onda očekujemo sigurnost Pa ne može očekivati učik sigurnost narod koji je daleko od da Allaha. Inna Allahe la ju gajruma bi qavmin hatta ju gajruma bi enfusim. Neće se smiriti stanje, neće Allah promijeniti stan jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni sam sebe. U drugom koranskom majetu, u drugom kontekstu, suprotnom kaže Inna Allahe la ju gajru ni'meten ala qavmin hatta ju gajruma bi enfusim. Neće Allah oduzeti ni'met kako sigurnosti, tako i na tako i na Samo los tie između drugima neće Allah te nimete oduzeti od nas sve dok se mi ne promijenimo. Svedok sina Allahu na Allah putu nešti Allah to oduzeti. Wala in shakartum la azidannakum la samato. Ako budete zahvalivali ja ću vam još, to, još dati više od toga. Jer mi Allah obavezao nas sa vjerom da bi nam olakšao. Ona jaala aleikom fi d vjeri ostavio nešto što je teško sve što u vjeri je u našu korist i Allah nema od toga od naših namaza i od naših ibadeta nikakvih koristi niti ćemo mu sa našim ibadetima povećati njegov mulk njegov vlast niti ćemo umanjiti sa našim griješenjem međutim sve se tebi vraća da ne bi neko krivio islam i opciju islama i muslimana ili Allah te varakev ta'ala i loše on je mu mislio kada mu dođo mu i da kaže zašto mi je ovo došlo ma asabake min hasenat infe min Allah što ti dođe od dobra to isključivo od od Allaha. Oma asabe kemen seye fa min nafsik. A što ti dođe od lošeg i spopadne te neki musibet, znaj da je to zbog toga što s tvoje ruke zaradile. Citiram vam na kraju jedan čud, čudan primjer koji se je desio a zabilježio ga je imam Hafiz Ibn Asakir, a to na sve prenosi naš imam Ibn Kathir u svom tefsiru. A Ibn Asakerl spomenuo u biografiji čovjeka koji se zove Ebu Bekr Mohamed Ibn Dawud, poznat kao duke sufi. Da je premio od čovjeka kojim se to desilo. Pogledajte kako Allah spušta sigurnost na ljude. Čak i onda kada mi mislimo svojim ograničenim razumom da je to nemoguće. Jer čovjek kada je u islamskom društvu, kada ima oko sebe zdravo društvo, siguran je čak i svojim razumom. Može da rezonuje tu sigurnost. Kaže, alhamdulillah, svi su mu'mine oko mene, nijemam čega da se bojim. Mogu čak i radnju da ostavim otvorenu toku namaza ne bojim se da će neko ukrasti. Međutim, ovaj čovjek je bio sam. Kaže, pošao sam iz Damaska, priča ovaj čovjek kojim se odresila, iz Damaska sam pošao kao je za Zabedani, mjesto koje je udaljeno, nedaleko od Damaska i dan danas postoji. Pošao sam na svojem magarcu, nosioći stvari, Tovar koji sam kupio u Damasku. Kaže, zaustavio me na početku, odma Damaska na putu. Čovjek i kaže, mogu si s tobom da idem tvojim putem. Kaže, bujro. Kaže, onda mi je pokazao put za koji ja nisam znao. Za Zebedani. Pa sam rekao, Allaho, robe, znaš ti ovaj put? Kaže, znam uvijek, prečica, samo hajde ovim putem. Kaže, išli smo tim putem, vidim da nije utrt. Niko nije tu da vam već prolazio prije, pa sam se pogojao. Pa sam ga opet, kaže, pitao, Allaho robe, znaš li ovaj put dobro? Kaže, znam, samo naprijed. Sve dok nismo došli do jedne dolinije sred pustinje. Na naseljeno mjesto. Kada smo ušli u tu dolinu, kaže, vidio sam puno mrtvi ljudi. Grobnica, masovna. Prepao sam se. Nema sigurnosti. Kaže, pa smo sišli u tu dolinu, pa mi je rekao, ovaj čovjek stane. Pa sam stao. Pa je sišao, kaže, sa mog magarca, pošto su tada nosili haljne, kaže, pa je u svojeg haljna oko sebe, izvadio noš i kaže, si s sa magarca tu mi. Pa sam, kaže, sišao, kaže, pa sam okuntu unašiduhu li lah, obi lah. Kaže, pa sam onda najljepši što sam mogao reći. Allahu, robe, boj se Allaha, šta ti je? Pusti me Allaha ti, pusti me, prekrenijem Kaže, evo ti, kaže, moj magarac, samo ovaj tovar na njemu, samo mene pusti. Pomovaj ovaj, kaže, okrenu se, reče, kaže, Ovo je, ovaj magarac je ovako unako moj, ja hoći tebe, kaže, da ubijem. Kaže, kad tebe ubijem, meni je lako uzeti magarac tovar. Zašto mi to daješ? Pa je ovaj, kaže, pa sam onda počeo, kaže, da ga... Samo tim kaže grdim. Kaže bojse Allaha. Znezahtaj Allahu jallashanu raka, men yaktul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ola koi vjernika namerubije u džehennamu je vječno. Wa ghadiba Allahu alayh. Yalla isrid taniga, wa la'anahu, ibroklinjiga Allah. Wa lahu 'adab 'adabun 'azim. Inega cheka zesto kapatnja. Se vez za šobi Kur'anske ajete. Kaže Samo ide je prava meni, kaže, pa, pa sam pošao ježati, stiguo me. Kad je ufatio, kaže mi, kaže ovaj čovjek, tako ti, Allaha, pusti mi da klanjam samo dva rakijata. Pa ovaj je rekao, hajde, klanjaj, kaže, ali brzo, po žurtu, kaže. Pa sam, kaže, stao na namaz. Kad sam stao na namaz, nisam se sjetio nijednog harfa kuralna. Ništa ne zna, ni bismila. O strah. Pođe mišta, fatiha. Svaki dan je uči mišta, ne znam. Što kažu, sallasa, duša odšlo opet. Kaže, pa mi je odjedno, ne znajući odakle, me je došao taj kuranski ajet. Sam je, kaže, na ustima progovorio i rekao, emme juđibul mutarra idada'a. A znaš ti za onoga koji se odaziva nevoljnik u njegovoj nevolji? Ojekšifu su i koji vjernicima i onima koji traže od Allaha zaštitu. Pruža im tu zaštitu i sigurnost. I svako zlo odklanja. Kaže, nisam to ni proučio. A sa moje desne strane, kaže, ružurno ide konjanik prema nama. U njegovoj desnoj ruci je koplje. Kaže, ide pravo prema onome čovjeku i probode ga, kaže, kroz pola prsa. Onom banditu. Kaže, kada ga je ubio. Prišao sam mu, kaže, i uzeo se za njegove uzda i za njegovu nogu plaćući. Dolazi sigurnost. Ali odakle, Arabi? Nema nikoga. Dolina pusta. Kaže, tako ti uzvišeno ga lahako si ti. Kao je ovaj čovjek rekao, li osoba? Ena Rasulullah. Ja sam jedan od onih koje Allah šalje kada je potrebno. Ja sam onaj koji se odaziva nevoljniku u njegovoj nevolji. Pa je otišao. Kaže onda sam uzeo svog magarca i svoj tovario došao u kući. Šta žalimo ovaj događaj da kaže. Budi Allahu rob. Budi Allahu evlija. Drži se Allahove vjere i ne plaši se za sigurnost garantuje ti je Allah subhanahu wa ta'ala wa leo ba'da heen pa makar malo to je pa makar to bilo na sudnjemu danu jer Allah jale šanuhu je ostavio sudnji dan i nemoj misliti kao što Allah kaže u Kur'anu i nemoj misliti da Allah je u gafletu da je u nemaru i da ne vidi ono što čine zulumčari Inma yo'akhiruhum li yawmin tashqasu fihi al-absar. Nene Allah kaže odgađa na dan kada će se oči ukočiti. Od čega? Od jehenemske vatre. Od straha. Od toga da nema treće opcije. Ili ćeš u Džennet Allahovu milošću, ili ćeš u Džehennem zato što si bio zulmčar. I tada će svako svoj hisab dobiti. Ako si nekome zulmu činio, tako mi Allah, uzjet će i Allah uzeći od tebe. Neće Allah uskraćiti mazlumu njegovo pravo. Pa makar na sudnjemu danu u zadnjim trenucima dobiće će sve ono što je, što treba. Pa kada dođu, kaže, kada uđu džennetlije u džennet, bit će im rečeno jeste li ikakvog musibeta, ikakve poteškoće naš, bi imali na onome svijetu, kaže, nemao nikakve. Sve je bilo fajn, maša Allah. Međutim, džehenemlije i oni koji su zulom ljudima činili, reći će im se u džehennemu jeste nikakvog dobra na dunjaluku videli, pa će reći nismo nikakvog dobra vidjeli na dunjaluku tako da je sigurnost poručujem i sebi i vama sigurnost je samo u Allahu i vjeri u pridržavanju propisa Allaha tabaraka ta koji je gospodar svjetova ima ekskluzivno pravo na obožavanje i svakog momenta Kada se ljudi Allahove vjeri vrate, osjetit sigurnost. I znajte, za svakog momenta kada odu od Allahove vjere i okrene se, se od Allaha, da ta sigurnost prestaje. Man arada an vikri. Allah kaže, kod se od Moog Kur'ana i od spomena na mene okrene. Mi ćemo im, kaže, težak život na ovome svijetu dati. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى i slijepit ćemo ih međutim Allah garantuje za vjernike i kaže وَلَنُحِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيْبًا mi ćemo ih lijepim životom proživjeti imaće lijep život na ovome svijetu i svaki vjernik koji je osjetio slast imana garantuje i svima nama poručuje ima priču za sebe kada kaže الْحَمْدُ sada kada sam se Allahovi vjeri prihvatio sada sigurnost. I, rahat, I rahatluk osjeća mu svojim prsima od sabaha do jacije. I zna da šta god da ga potrefi od belaja, da na Allahove putu da će zato imati nagradu. Međutim, onaj čovjek koji samo živi za, za svoj stomak i za svoje prohtjeve, taj nikakve sigurnosti nema. Pa makar lagao sam sebi da ima sigurnost i da se osjeća lijepo, ne osjeća se lijepo zbog grija koji nosi u svojim prsima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sigurnost u naša srca spusti. Da uveže muslimana širome svijeta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od sluga ove vjere. Da budemo pravi vjernici. Allahovi dobri vjernici. Njegove evlije. I da budemo pod njegovom zaštitom sve dok na smrt ne pogodi. I da zadnje riječi س وكل <سؤال> س في هذا لا اله الا <سؤال> الله محمد رسول الله هذا واستغفر الله لي ولكم هو ويملي الله ده اغفر لي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب